Але далеко не всі комуністи, ба серед них є навіть фашисти. Це мене не просто дивувало, а руйнувало ті ідейні підвалини, на яких стояла моя комуністична партійність. Від остаточного падіння її рятувало тільки те, що прекрасний багатий Неаполь має і ось такі вулиці. На теплохід я повертався годині о другій ночі, і тут зі мною сталася дуже неприємна пригода. Троє портових повій, ухопивши мене за руки, потягнули кудись за собою з п'яним реготом. Вони були дебелі, сильні, і я не знав, як одних відкараскатися. Звісно, в мене вистачило б сил надавати їм стусанів, але ж вони були дівчатами, хоч і доволі бридкими». «Не знаю, як би завершилася ця пригода, якби на допомогу мені не прийшли туристи з Прибалтики. Вони теж поверталися на корабель, і їх було троє. Прибалти визволили мене з ступких рук портових повій і так вправно, що лишилися цілими рукави мого піджака. Я боявся, що мені їх пообривають. І то була б справжня драма, бо за видану нам валюту придбати новий костюм я не міг. Як я вже казав, поза моєю опівдю лишилася прекрасна природа італійського півострова» це зовсім не означає, що я був до неї байдужим. Я просто не хочу описувати те, що безліч разів описували інші. Проте, здається, блакитний грот під високим скелястим берегом Капрі не вшанований такою увагою, і я спробую, бодай побіжними мазками, його змалювати. На Капрі ми дісталися невеликим катером. Круті кам'яні береги острова скидаються на стіни гігантської неприступної фортеці. Острів щільно забудований і вкритий виноградниками». Ще з катера гіди показали нам доволі помітний будинок ресторану «Ерколано». Колись той будинок наймав Максим Горький. Це там гостювали в нього і Володимир Ленін, і наш Михайло Коцубинський. Нам було неприємно, що тепер тут розмістився якийсь ресторан. Хотілося побачити музей, як ми до цього звикли в себе на Батьківщині. Та це був зовсім інший світ, з іншими реаліями. Гіди запитали, хто з нас хоче побувати в блакитному гроті – але при цьому попередили, що експедиція доволі ризикована. Охочих набралося десятків зодва, зголосилися і ми з Євгенією. Здалека грот під височенною кам'яною стіною Капрійського берега практично невидимий. Невелика трикутна дірка стає помітною лише зблизька. Нам її показали гондольєри, що підвезли нас майже до самого берега. Коли море хвилюється, ніхто з гондольєрів і не подумає прибитися човном до блакитного гроту. На наше щастя, море було спокійне. Та навіть на спокійному морі завжди є хвилі. Їх помічаєш біля самого берега, де вони розбиваються об кам'яне підніжжя гори. Коли ми наблизилися до гроту, нас зустріло своїм благословенням Діва Марії. Гондольєр схопив канат, один кінець якого був надітий на залізний костиль, вбитий у скелю, а другий зникав десь у глибині печери. Навіть невелика хвиля закривала собою отвір Крізь який наш човен мав прослизнути до печери Я пригадав випадок у Кобулеті Де мені належало зрозуміти Яким робом вибратися з морського прибою Аби лишитися живим Тут ситуація була ще складніша Та ось гондольєр наказав нам лягти на дно човна І я навіть не встиг помітити Як ми опинилися всередині печери Власне, той блакитний простір, куди ми потрапили Гріх назвати просто печерою він прекрасніший за всі палаци, які мені доводилося бачити. Його не можна порівняти навіть із Георгіївським залом Московського Кремля. То справжнє диво природи. І кому випало його побачити на власні очі, має право вважати себе щасливим. В осяєнні казково-блакитного проміння в доволі великому просторі вже плавало з десяток гондол. Тут було світло, човни людських людські постаті в них ми добре бачили, але здавалося, що все це відбувається не на землі а на іншій планеті. Там'яна стеля печери була досить високо над нами і також здавалася блакитною. Блакитними були і стіни печери, і та блакить ніби висвічувала з глибин самого граніту. До речі повторити, ми опинилися в касті. Інших слів, аби передати наше здивування цим несподіваним світом, я не знаходжу. А проте він був цілком реальний, і його фізичне пояснення доволі просте. Майже весь трикутний отвір, Вхід до Велетенської печери ховався під морською водою, і тільки його вершечок у хвилини спокійного моря виднівся над водою. Отож, сонячне проміння потрапляло в печеру через великі товщі води, а воду Середземного моря можна назвати розтопленою бірюзою. Ніде більше я не бачив такого кольору води, як у Середземному морі. Зрозуміло, відвідати город можна було тільки в сонячний день та ще й у певні години, коли сонце освітлює східну частину Капрійського берега Хочеться сказати кілька слів про відвіданий будинку Горького в Соренто